La miezul nopții va cădea o stea. Pista 2 ei, acum după ce cunoașteți planul de ansamblu al acțiunii, continui să fii sceptic? Generalul Popincariu răspunse surăzând. Nici de cum. Dacă sovieticii îi iesbesc în flancul drept, ei vor scoate fără înduală din bărlog, oricât de bine ar fi întăriți. Și încă ceva, popincariule. Întrebuie trebuie neapărat o limbă. Din pământ, din iarbă verde, să-mi faceți rost de ea. Vom mai încerca, domnule general. Neapărat. Revenind la cele ce am discutat, cum ajunge acasă, cheamă comandanții de regimente și pune în curent cu situație. Ia toate măsurile care se impun atrage atenția ca, în următoarele două nopți, să fie o leacă de animație pe poziții. hitler să aibă impresia că sunt aduse trupe proaspete. Și spunând acestea, comandantul pajurei se ridică în picioare, semn că întrevederea lui sfârșit. Generalul Popincare și șeful său de stat major făcură la fel. Lămilor, nu vă spun apte bune, pentru că în noaptea aceasta veți mai avea mult de lucru. Și Succes! Se aflau amândoi la ușă, când vocea generalului Voinescu îi făcu să se întoarcă. Am uitat să-ți spun, generale, că am citit cu multă atenție raportul în legătură cu pierderea bateriei, fără-ndoală că inamicul a avut informații precise. Ar trebui să reflectați dacă nu cumva informația a fost furnizată chiar de agentul asupra căruia ne atrage atenția comandamentul sovietic. E foarte probabil. M-am gândit și eu la același lucru. Va trebui ca biroul 2 să reia cercetările. Voi da dispoziții în acest sens. Generalul Voinescu aprobă din cap fără să răspunde, apoi sună după aghiotant. Generalul Popincariu și șeful său de stat major părăsire biroul comandantului Pajurei, iar după aceea postul de comandă. Din cauza întunericului, șoferul conducea mașina pe sau desfundată de proiectilele artileriei cu multă precauție. Intrând în biroul generalului Popincariu și găsindu-l acolo și pe Intrând în biroul generalului Popincariu și găsindu acolo și pe capitanul Gheorghiu, șeful biroului 2, capitanul Zmeu bănuie imediat că generalul primise de la Marele Stat Major, ordinul așteptat cu atâta nerăbdare. Deși nu trecuseră decât 24 de ore de când fusese informat de ceea ce plănuia serviciul de spionaj al armatei hitleriste, totuși lui se păruse că trecuseră săptămâni întregi și, cu toate că măsurile ordonate de comandantul armatei fusese ră, aduse la îndeplinire cu multă rigurozitate, continua să fie stăpânit de neliniște și teamă. Una dintre săturile pregnante ale caracterului capitanului Smeu era dinamismul un dinamism dublat de o mare capacitate organizatorică. Aptitudinile sale de adaptabilitate practică, indiferent de situația în care s-ar fi aflat, erau cunoscute și unanim apreciate. Obișnuit să acționeze rapid și eficace în orice împrejurare, atât măsurile pe care le luase din ordin, cât și acelea din proprie inițiativă, nu îl mulțumeau și nici nu le linișteau. Avusese chiar o discuție cu șeful biroului 2 în definitiv, îi spusese, prin ce se caracterizează măsurile pe care le-am luat noi? Expectativă. Așteptăm ca agentul hitlerist să acționeze. Nu-l cunoaștem și, în consecință, nu știm cum va acționa. Din care parte ne va lovi? Vom prinde de veste la timp sau abia atunci când totul se va fi consumat? În schimb, ne-am luat ceva măsuri și așteptăm. Asta mi se pare tot așa de ineficație ca și când ți-ai organizat o linie de apărare puternică, fără ca să știi de unde te va ataca doșmanul. Șansele de a fi atacate din față, din spate sau din flanc sunt egale. Țin să-ți atrag atenția că greșiști dacă s cuți că nu facem altceva decât asta în expectativă. Știi foarte bine că noi, cei de la biroul 2, nu stăm cu mâinile la piept și că am luat toate măsurile dictate de această împrejurare neobișnuită. Desigur, deocamdată nu avem cu cine lăuda. Dar trebuie să recunoști și tu că prinderea unui spion nu e o treabă care se poate rezolva cât ai bate din palme. Până la urmă, pot să fii convins că-l vom debui." Bineînțeles, căpitanul meu trebuie să-i dea atunci dreptate." Într-adevăr, descoperirea agentului Abverului era o treabă dificilă. Agentul putea fi un ofițer al comandamentului, cum de asemenea foarte bine putea fi unul dintre subofițeri sau dintre furieri. Cel puțin în ceea ce îl privea, începuse să se suspecteze chiar și pe cei din echipa de cifru. Mereu se întreba care dintre ei ar putea fi, dacă nu agentul spionajului hitlerist, eventual complicele lui. Tot timpul era atent la fiecare cuvânt pe care l rosteau, la întregul lor comportament. Până de curând avusese încredere deplină în toți cifratorii săi, fusese mândru de ei. Niciodată nu-l făcuseră de rușine. Din potrive, nu odată șeful biroului cifru al bajurei îl lăudase că are cea mai bună echipă de cifratori. Pe de altă parte fusese convins că își cunoaște bine oamenii, că știe despre ei tot ceea ce îi era necesar. Ca urmare a acestui fapt, despre fiecare își forma o părere. Unii îi erau dragi, pe alții nu mai îi aprecia, dar o părere proastă nu a se despre niciunul. În același timp simțise că la rândul lor și ei îl stimau și îl iubeau în egală măsură. Iată că acum nu mai avea încredere în niciunul. Dar oare în unul? Nu, desigur că nu. Tomescu Adrian nu-l credea capabil de trădare. Tot ceea ce știa despre acest cifrator constituia suficient de garanții ca să-l situeze deasupra oricărei bănuieli. De altfel, acesta fusese și motivul pentru care, în cursul dimineții, când nu se aflau decât amândoi în birou, într-un moment de mare îngrijorare, îi recomandase. Tutomescule să fie mai mult decât ceilalți cu ochii în patru. Acesta oarecum nedumerit întrebați. S-a întâmplat ceva rău, domnule capitan? fiindu i îngăduit să-l punem și pe el în curent cu ceea ce plănuia Abverul, replica să aproape cu un ton profesional. Slavă domnule, până acum nimic. Și dacă vom fi mereu cu ochii în patru, sigur că nu se va întâmpla nimic nici de acum încolo. Tocmai de aceea, oricât de multe ar fi apelurile la vigilență, niciodată nu sunt deprisos. Recomandarea pe care ți-am făcut-o adineauri consideră ca un nou apel la vigilență. Poate te întreb de ce m-am adresat tocmai ție. În primul rând pentru că în tine am mai multă încredere, iar în al doilea rând pentru că o vigilență sporită din partea ta, știi că ai mare influență asupra băieților, fără deală, va constitui un bun exemplu pentru ceilalți. Vă mulțumesc pentru încredere, domnule capitan. Cred însă că puteți avea aceeași încredere și în ceilalți. La atâta se rezumase discuția dintre ei. Acum, amintindu-și de ea, capitanul meu își spuse. Categoric, Tomescu pot avea de plină încredere. În ceilalți însă... Bănuindu-i, devenise extrem de precaut. Când lucrau, nu-i slăbea din ochi o clipă, cu toate că era conștient de ridicolul situației. După ce terminau, cu mâna sa închidea mașina în ladă de fier, unde păstra codurile și toate materialele de cifrare, având grijă de fiecare dată să pune câte un semn aproape imposibil de băgat în seamă, ca să poată verifica a doua zi dacă între timp au umblat sau nu cineva în ladă. În timpul nopții a coșmare îngrozitoare. Se trezese de mai multe ori scăldat în sudoare și, înspăimântată de cele visate, se îmbrăcase chiar și răduse fugă la comandament să verifice dacă totul era în regulă. Demineața se dusese să-l caute pe capitanul Gheorgheu. Nimic nou, Gheorgheule? Nimic, smeule, Și de la amarele stat major? Încă nimic. Greu să mai mișcă și ăia. Vă să zic că stăm și așteptăm. Bună treabă! Ți-a mai spus că nu stăm de pomană, răspunse capitanul Gheorghiu. Ce dracu! Trebuie să înțelegi că nu suntem afaldă. Capitanul Smeu nu se înșela presupunând că generalul Popincariu îi convocase pentru a le comunica eventualele ordine primite de la marele stat major. Domnilor, a vorbit generalul după ce i-a aloc, am primit mai adineauri ordine de la Marele Stat Major. Marele Stat Major ne face cunoscut că ne-a trimis un om de la Serviciul Special de Contrainformații care să ne ajute în depistarea și arestarea agentului Abverului. Va colabora strâns cu dumneata Gheorgheule, dar în ceea ce privește ierarhia îmi va fi numai mie direct subordonat. Va trebui să-i găsim un loc la unul din birourile sau serviciile noastre, fără ca altcineva în afară de noi, aici prezenți, să cunoască adevărata sa identitate. V-am chemat ca să vă aduc la cunoștință acest lucru și să vă cer părerea. Unde credeți că l-am putea plasa, fără ca acest lucru să bată la ochi? Omul vine de la divizia Bistrița, unde a lucrat tot pentru biroul 2. La noi va avea gradul de caporal și poartă numele de Ulea Mihai. În prezent se găsește la regimentul lui Panaitescu, sosit de două zile, chipurile cu un batalion de marș. Ce propui, Gârghiule. În cazul acesta aș propune domnule general să-l dăm la biroul 4. L-am auzit la popotă pe domnul maior Bratul Oveanu plângându-se că nu are oameni suficienți. Generalul se gândi o clip. Nu știu dacă e bună propunerea dumitale. Maiorul Bratoloveanu e un ofițer capabil, dar extrem de sever. Tremură de frica lui nu numai trupații și ofițerii. Dacă îl dau lui Bratoloveanu, are să-l înhame la treabă, așa cum face și cu ceilalți furieri. Or vă dați seama că acest ulea, ca să ne poată ajuta, trebuie să aibă libertatea de mișcare necesară. Ori Bratoloveanu nu i-ar acorda un regim de favoare decât numai dacă i-aș spune cine este în realitate. Acest lucru nu mi-este însă permis. Nu uitați, suntem patru care cunoaștem adevărata identitate a lui Ulea. Noi trei plus șeful de stat major. În afară de noi, nimeni nu va trebui să afle. Nici măcar să vă alterne dumiteale, Gheorghiule. Bineînțeles, domnule general. Dar mai exista un motiv, cel mai important de altfel, pentru care generalul Popincariu nu găsea nimerită propunerea capitanului Gherghiu. Se părea că maiurul Bratul Oveanu ar fi preferat să nu se găsească pe frontul antihitlerist. cum Cu și în ialomiță, cu frați mari exportator de cherestea, bineînțeles că nu avea de ce să se bucure de cursul evenimentelor. Din acest motiv, deși nu exista nicio dovadă că ar fi încercat să drădeze, sabotând aprovizionarea unităților divizii, generalul Popincariu ceruse totuși pentru mai multă siguranță în locuirea lui. Bineînțeles, despre aceasta nu putea discuta cu ofițerii lui. Domnule generală, interveni capitanul Smeu, dacă îmi permiteți, am și eu o propunere. Spune, Smeule, după cum am avut onoarea să vă mai informez, zilele trecute echipa mea de cifrare în prezent este descompletat. Îmi lipsește un om. Fruntașul Tere cameni Țăradu a intrat în spital acum o săptămână. Domnul colonel medic Stănescu m-a informat că a fost evacuat la un spital din interior. Deoarece tot trebuie să-mi completez echipa, aș propune că acest ulea să-mi fie repartizat mie. Să lucreze chiar la cifru? Hm. Propunerea de mi nu e rea. Ce părere ai, Gheorghiule? Domnule general, găsesc și eu bună propunerea lui Smeu. În primul rând, pentru că lucrând la cifru, îi creăm posibilitatea să fie permanentă în miezul problemei. În al doilea rând, de vreme ce toată lumea este convinsă, pe drept sau pe nedrept, că la cifru se lucrează mai puțin decât în oricare altă parte, nimeni nu se va mira dacă ulea va fi văzut circulând mai mult decât furierii celorlalte birouri sau servicii. Domnule general, Cred că numai primul argument adus de capitanul Gheorghiu poate sta în picioare. Dacă țineți seama și de al doilea, atunci Ulia ar putea lucra tot atât de bine și la Biroldoi, După câte știu, sunt destui și aceia care au convingerea că la Biroldoi nu se prea omară lumea muncind. Generalului nu-i displăcut de fel că Smeu reacționa prompt. Totuși replică aproape cu severitate. Nu v-am cerut să faceți aprecieri asupra muncii voastre. Cunosc atât activitatea biroului 2, cât și a serviciului cifru. De altfel știți că nu întotdeauna a cei care lucrează multe lucrează și cel mai bine. Acum să revenim la problema care ne interesează. Vă a să zic că dumneataia, Gheorghiule, nu vezi niciun inconvenient ca ulea să lucreze la cifru. Întrucât nici eu nu văd, rămâne stabilit. Caporalul ulea Mihai va lucra la cifru. Trebuie însă să procedem în așa fel ca să nu trezim niciun fel de bănuială agentului Abverului. Probabil banditul se simte în siguranță și nouă nu ne este permis să-i această iluzie. Cu cât se va simți mai ferit, cu atât va fi mai ușor lui Uleș și Dumitale, Gheorghiului, să-i dați de urmă. Cu alte cuvinte, multă, foarte multă prudență. Concret, iată ce propun. Dumneata, smăule, te vei duce la șeful biroului 1 și îi vei spune că ți-am aprobat să-ți completezi echipa. N-ar fi rău să-mi faci în prealabil un raport înscris. În rezoluție, voi ordona ca omul să fie dat de regimentul lui Panaitescu, care de altfel stă și cel mai bine în oameni. Panaitescu mi-l va trimite pe Ulea, fără să știi că tocmai de el avem nevoie. Asta aranjez eu. Mai ceva? Capitanul Gheorgheu ridică din omeri, în ceea ce mă privește nimic. Dumneata Zmeule, ai ceva de adăugat? Nu, domnule general. În cazul acesta sunteți liberi. Ieșind de la general, capitanul Zmeu trecu pe la stația de radio. Comandantul stației tocmai terminase de recepționat o radiogramă transmisă de pajură luă blanchetele cu textul cifrat și se grăbi să se întoarcă la birou ca să descifreze. Într-un sfert de oră radiograma a fost deșifrat. După ce predă textul în clar șefului de stat major, revenind în birou se adresă cifratorului care îndeplinea și funcția de dactilograf. Mardare! Pregătește-te scris. Pune hârtie din cea mai bună! E vorba de un raport către domnul general. Așa. Scrie atunci. Raport privind de necesitatea completării echipei de cifratori. E scris? Da. Lămuriți încă de la primele cuvinte ale capitanului de conținutul raportului, cifratorii se privire între ei semnificativ, zâmbind cu neîncredere. Capitanul zmeu care știa de ce oamenii să sunt atât de sceptici, continuă să dicteze. Mai departe, amănoarea a raporta următoarele. Două puncte. De la capăt. În conformitate cu Ordinul Marelui Stat Major, dictă până la capăt, fără să se mai oprească. Abia după ce capitanul Smeu semnă hârtia, unul din cifratori întrebe cu neîncredere. Credeți că domnul general are să aprobe? Și de ce nu? Domnule capitan, nu vă supărați, dar sunt convins că raportul dumneavoastră nici nu va ajunge la domnul general. Îl veți primi înapoi cu rezoluția negativă a domnului coronel barbat. Știți ce părere are dumnealui despre noi? După câte știu, are o părere bună. Nu i-am dat niciodată prilejul să fie nemulțumit de munca noastră. Ați uitat pe semne că nu demult a vrut să ne înjumătățească numindu-ne trenarsi. Știți foarte bine în ce situație se găseau atunci unitățile de vizii. Între timp au sosit din țară câteva batalioane de marș și situația s-a îmbunătățit. Deoarece se făcuse ora prânzului, cifratorii, unul câte unul, plecară la masă. Capitanul meu rămase mai departe la birou să rezolve corespondența de care până acum nu au avut timp să se ocupe. Absorbită de lectură, abia mult mai târziu observă că unul din cifratori, sergentul Tere Barbu Vasile, încă nu plecase la masă. De ce nu te duci la masă, Barbu? Plec imediat, domnule capitan." Barbu își strânse hârtiile, pregătindu-se de plecare. De plecat nu plecă însă. Se duse doar până la ușă. De acolo se întoarce și se oprind în fața biroului capitanului meu. Ce-i, S-a întâmplat ceva?" întrebă acesta. De întâmplat nu s-a întâmplat nimic." Dacă aveți puțin timp, v-aș ruga să-mi acordați câteva clipe. Aș vrea să vă rog ceva." Ia loc pe scaun. Te ascult cu plăcere." Barbă se grăbi să dea curs invitații capitanului. Părea însă tare încurcat. De câteva ori încercă să vorbească, dar de fiecare dată nu se putu hotăre. Capitanul Smeu, cunoscut ca un om care nu-și pierde niciodată răbdarea, îl lăsă în pace, așteptând să se hotărească singur. În cele din urmă, Barbă își a regăsit glasul. Domnule capitan, mi-e tare greu să încep. Mai bine zis, nu știu cum să încep. Știți, de mult intenții n-am să fac, dar n-am avut curaj. Mă gândeam, desigur, domnul capitan are să creadă că m-am scrântit la cap. Cea ce m-a hotărât a fost raportul pe care l-ați dictat mai adineori. Acum e prilejul cel mai nimerit să-i vorbesc, mi-am zis. Numai că n-am avut curajul de față cu ceilalți. Departe de mine gândul de a-i bărfi. Am o părere foarte bună despre toți și n-aș exagera dacă aș spune că am sunt dragi. Deci însă oamenii sunt oameni. Și te judică pe măsura posibilităților lor. Ce tot bate câmpii? Unde vibrân să ajungă? Se întrebă că zmeu, care însă nu lăsa prin nimic să se observe că vorbăria incoerentă a cifratorului începuse să-l cam enerveze. Dragă barbule, cred că ar fi bine să lași deoparte această lungă și încălcită introducere și să spui deschis tot ce ai pe suflet. Îi atrasă atenție. Aveți dreptate, domnule capitan. Vă rog să mă iertați, dar știți că nu e un lucru atât de simplu. Timpul dumneavoastră fiind însă limitat, am să vă spun în câteva cuvinte despre ce e vorba. Domnule capitan, vă rog să mă trimiteți în linia întâi. La orice s-ar fi așteptat, capitanul meu, numai la o asemenea cerere, nu? Cum? Vrei să pleci în linia întâi? întrebă cu neîncredere. Da, domnule capitan, văd că și dumneavoastră sunteți tare surprins. Asta înseamnă că nu am greșit, evitând să vorbesc de față cu ceilalți. Desigur, vă întrebați ce mă determină să mi risc pielea când de nimeni anume cere. E firesc să-mi pun o asemenea întrebare, nu-i așa? Răspunsă rece capitanul Smeu, care avea impresia ciudată că abia acum îl vedea pentru prima dată. Fără îndoială. Și sunt gata să vă răspund. Știți, oamenii sunt ca ceasornicele. Unii au o mașinărie simplă de tot, câteva rotiți. Alții o mașinărie complicată, cu multe rotițe și angrenaje. Mi se pare că eu fac parte din ultima categorie. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Spunând aceasta, nu vreau să mă supraapreciez. Se știe că, de multe ori, lucrurile simple au o valoare mai mare decât... Cele foarte, foarte complicate. De exemplu, axiomele matematice. Sunt simple, surprinzător de simple și totuși geniale. Așa și cu mine. Dacă afirm că sunt o mașinărie complicată, asta nu înseamnă neapărat că ieși ceva de capul meu. Astăzi mașinăria asta complicată s-a stricat. Permiteți-mi să vă povestesc două întâmplări recente, din fina cărora mașinăria mea nu mai funcționează normal. Vă aduceți aminte că acum vreo trei săptămâni a trebuit să schimbăm frontul cu circa 30 de kilometri mai la nord. Noi, cei de la postul de comandă a diviziei, ne-am deplasat cu mașinile dimineața în zori. Undeva la o răscruce de șosele ne-am întâlnit cu un batalion de infanterie. Probabil ultimul care încă nu intrase în poziție. Infanteriștii erau murdari de noroi, cu fețele trase, cu ochii înroșiți de trudă și nesom. După un marș forțat de o noapte întreagă, unii dintre ei mergeau și dormeau. Aceasta e prima întâmplare pe care am ținut să vă povestesc. Și acum pe a doua. Cu prilejul ultimei de mi-ați ordonat să rămân cu eșalonul doi. Încărcasem într-un camion ce mai rămăsese din calabalâcul nostru și tocmai ne pregăteam să plecăm, când niște localnici au adus pe o targă improvizată un soldat rănit. Un pistolar hitlerist îi ceruise abdomenul. Nesimțind dureri, omul nu știa de seama cât de aproape era de moarte. Crezându-se numai ușor rănit, era fericit. Parcă-l și acum. Mare noroc am avut, domnule, că m-am ales cu o rană ușoară. Porcii ăștia de Hitleriști, sunt pe drojdie, dar mai apuc eu să mă întorc pe front până nu se gata războiul. N-am încheiat eu încă toate socotelele cu ei. că mai domnelev, am eu o damlă a mea să mă plimb pe străzile Berlinului cu automatul pe piept. Nu uiți eu cum i-au despicat Hitleriștii burta cu baioneta Elizabeth lui Niculae Cârnu, fiindcă i-au apărit cu apă clocotită atunci când au tăbărât să-și bată joc de ea. Și încă asta a fost nimic pentru ei. L-am luat în camion să-l ducem la ambulanță. Pe drum a murit. A murit fără să-și dea seama că moare. Mulțumit că se va reîntoarce curând să încheie socotelele cu itleriștii. Barbu Vasile își alma palma peste frunte ca și când ar fi vrut să alunge unele gânduri urâte a păftă. Dați voi să-mi aprind o țigară? Vocea era schimbată, obosită. Desigur, încuvință capitanul zmeu aprenzându și și el una. În timpul acesta se întreba cu ce de. Unde vrea să ajungă ăsta? În fond, ce urmărește? Abia acum își dădea seama că sergentul, Tere Barbă Vasile, îi era antipatic și nu de acum, ci parcă dintotdeauna. Barbă care privise tot timpul pe fereastră oftă de câteva ori, apoi vorbi din nou. Urmează acum să vă explic ce legătură există între aceste două întâmplări și mașinăria mea complicată. Și în primul rând și în al doilea caz am avut un sentiment de rușine. Mi-am zis că mâine când se va termina războiul și eu și cei din linia întâi, cei care vor mai supraviețui, schilodiți sau nu, Vom spune că am fost pe front. Dar adevărata experiență a frontului nu o pot cunoaște decât acei din linia întâi, nu cei ca de al de mine de la postul de comandă al vreunei divizii. Sunt conștient că e o experiență plină de riscuri. Totuși vreau să cunosc această experiență, chiar dacă s-ar întâmpla să mor. Un lucru mi-aș dori însă, ca asta să nu se întâmple prea curând. Iată, acum știți de ce vreau să plec în linia întâi. Am fost sincer cu dumneavoastră. Aș fi putut să vă aduc o justificare mai puțin răsucită, mai patriotart. Am înținut însă să cunoașteți adevărul adevărat. Și tocmai de aceea îndrăznesc să vă rog, domnului capitan, să nu respingeți cererea. Și îl privi rugător în ochi. Capitanul îi susține privirea și ca să câștige timp, își a o țigară nouă. Ciudată. Am impresia că abia acum îl văd pentru prima dată în viața mea, aș spuse. Și totuși era același barbul Vasile, pe care îl cunoștea de luni de zile. Bine clădit, cu o față inexpresivă și onsuroasă, cu ochi cărora nu le plăceau să privească deschis alți ochi, probabil într-o excesivă timiditate. Cumpănit la vorbă, preferând mai mult să asculte decât să vorbească, ironic câteodată, dar atunci și totdeauna ostentativ. În general, o fire reținută, închisă. Aceasta nu îl împiedicațe pe capitan să-i aprecieze priceperea și conștiinciozitatea. Omul ăsta are ceva de reptile. își spuse privindul din nou, de data asta fără să vrea cu severitate. Ochii lor se întâlniră. Barbul Vasile se uita la el cu o privire rugătoare, umilită. Capitanul Smeu nu se simțit deloc înduioșat. Din potrivă, omul i devenea și mai antipatic. Hătărât, încearcă să mă ducă de nas. Nu pot să cred că din acest motiv vrea să plece în linia întâi. Străduindu-se ca vocea să nu-i tradeze gândurile, capitanul Smeu e vorbi astfel. Ascultă, barbele, n-aș putea să dau acum un răspuns. Întreaga fie spus, toată argumentația ta mi se pare vicioasă și atrădează un individualism. Trebuie să recunoști puțin că am exagerat. Dar întrucât ai afirmat că explicația pe care mi-ai dat-o este cea adevărată și sinceră, mă voi feri să-ți țin predici. De altfel, nici nu cred că acum ar fi timpul cel mai potrivit. Îți promit că voi reflecta la cele ce mi-ai spus și, dacă va fi posibil, îți voi satisface cererea. Nu uita că echipa este descompletată și chiar dacă domnul general va aproba să aducem pe cineva de la o altă unitate, va trece câtva timp până să-l învățăm și pe el meserie. Dacă ți dau și ție drumul, practic înseamnă că am pierdut doi oameni. Ești un cifrator bun și nu mă pot lipsi ușor de tine. Să nu considerăm însă cele ce-ți spun ca un răspuns definitiv. Am să mă mai gândesc. — Pot îndrăzni să ne adăjdesc într-o rezolvare favorabilă, domnule capitan? — insistă Barbo. Cum pe figura imobilă a capitanului nu pot uciti nimic încurajator, Barbu plecă fără să mai aștepte răspunsul. Cu mâinile la spate, cu țigara strinsă în colțul gurii, capitanul Smeu se plimba de la un capăt de la altul al biroului, reflectând la cele discutate cu barbu. Era stăpânit de un sentiment inexplicabil de amărăciune și în același timp de neliniște. În clipa aceea, capitanul Gheorghiu vărâ capul pe ușă. Ești aici, Smeule? Te căutam." Intră!" Băieții mei au plecat la masă, așa că putem discuta în liniște. Capitanul Gheorgheu își trasă un scaun lângă fereastră. Ceva năutăți?" Se interesează capitanul Smeu. Neutăți? Nimic în legătură cu ceea ce te interesează. Voiam numai să spun că ordinul semnat a și plecat la unități. Mâine ai să-ți primești omul. Știam asta, replică fără niciun fel de entuziasm capitanul zmeu. De altfel, e mai mult omul tău decât al meu. Mai puțin decât crezi. Nefiindu-mi subaltern, raporturile dintre noi vor fi de colaborare. Dar cu tine ce s-a întâmplat? Ai o modră tare ploată. Capitanul Smeu îl puse în curent cu cererea pe care i făcuse făcut și conchise. Vezi tu? Am fost convins că îmi cunosc oamenii, că știu de ce este în stare fiecare din ei. Am crezut că atunci când le cer ceva, cer fiecăruia pe măsura posibilităților sale. Convingerea aceasta am dădea un sentiment de satisfacție și totodată de încredere. Dar a fost suficient să stau de vorbă o jumătate de oră cu barbă, ca să-mi dau seama că imaginea pe care mi-am făcut-o despre el și, probabil, despre ceilalți, nu corespunde nici pe departe realității. Și ceea ce mă neliniștește este tocmai această constatare recentă că nu-i cunosc. Atunci când am aflat de la general ce urmăresc hitleriștii, fără să excludă din capul locului posibilitatea că s-ar putea ca agent la să se găsească printre cifratorii mei, am avut totuși serioase îndoieli. Nici pe cel mai rău dintre ei nu îl credeam capabil de o asemenea ticăloșie. Încrederea aceasta în oamenii a contribuit ca pericolul să-mi pară mai puțin grav. Una e să știi că te paște o primejdie din afară și alta că ea te pândește în egală măsură și din afară, dar și dinăuntru. Iată însă că acum nu mai am această siguranță. Primește o simt mai amenințătoare ca oricând încă acum mi se pare că oricare dintre ei ar putea fi agentul la băverului. Cum s-ar spune, a început să te temi și de umbrată. În definitiv, prin ce se justifică această totală neîncredere în oamenii tăi? Oare numai pe faptul că unul dintre ei ține morțești să-și riște pielea fără ca cineva să-i ceară acest lucru? S-ar putea foarte bine ca barbă să vrea să plece în linia întâi din cu totul alte motive decât acelea pe care ți le-a arătat. Dar în cazul acesta, neîncrederea ta aș găsește justificarea numai în ceea ce îl prevește pe acesta. Pe ceilalți, de ce să-i bănuiești? De exemplu, pe Tomescu, de ce să-l bănuiești? E muncitor și pe hitlăriști îi iubește casa sara în timpul regimului antoneștian și-a riscat pielea în rânduri, comițând nenumărate acte de sabotaj în fabrica unde lucra. Știai de toate acestea? Bineînțeles. Știu încă mai mult, anume că eu te cist. Și deci, de la sine înțeles că nu la el m-am referit atunci când ți-am spus că îmi bănuiesc oamenii. M-am gândit la ceilalți. După părerea mea, atâta vreme cât nu ai vreo dovadă concretă, nici pe ceilalți nu ai motiv să-i bănuiești." Haide, haide." Replicai destul de evaziv capitanul meu. Dacă alunecăm pe panta unei asemenea argumentări, până la urmă vom ajunge să ne convingem că totul e în ordine. De fapt, eu văd aici două probleme distincte. Prima. Dacă e adevărat că Barbu, din cu totul alte motive decât acelea pe care le invocă, ține să plece în linia întâi, asta înseamnă că imaginea pe care mi-am făcut-o despre el este falsă. Ori, dacă m-am înșelat asupra lui, nu e normal să presupun că m-am putut înșela și cu privire la ceilalți. Aș vrea să mă înțelegi. nu e vorba de vanitate. Nu-mi spun cum e posibil ca tocmai eu, care am avut totdeauna pretenția că mă pricep la oameni, să mă fi înșelat. Nu, nu e vorba de așa ceva. Mă revolte gândul că printre oamenii mei pe care i-am stimat s-ar putea să se ascundă un ticălos. Fiindcă acum e vorba doar de altceva decât ce a fost dincolo înrăsărit. Acum, la imensa majoritate a ților ce luptă, există un consens perfect între faptă și conștiință. Înțelegi, nu? Desigur, ca unul ce conduc biroul 2, sunt mai în măsură decât tine să o știu. Moralul e excelent, tocmai datorită, cum spunei tu, consensului perfect între faptă și conștiință. Și aceasta este valabil nu numai pentru trupă, dar și pentru marea majoritate a ofițerilor. Noi ne găsim într-o situație puțin deosebită. Îl știi pe neagul de la trotuș? Acela care, în fruntea companiei sale, a forțat primul trecerea a Moreșului? Acela. Am fost bun, prieteni. M-am dus să-l văd la spitalul unde fusese internat, grav rănit. N-am să uit ușor ultimile sale cuvinte. Dacă s-ar fi întâmplat să cadă în Rusia ca ofițer activ, Aș și murit având sentimentul că mor dezonorat. Acum știu că am să mor. Și îmi pare rău, fiindcă sunt tânăr și fiindcă mâine viața va fi frumoasă. Dar mor cu sentimentul că luptând împotriva Hitleriștilor, am spălat cu sângele meu rușinea de a fi participat la celelalte război. Acestea au fost ultimele sale cuvinte. Și să știi că a avut dreptate. Așa cum a simțit el atunci, simt și gândesc astăzi cei mai mulți dintre noi. Dar ne-am cam abătut de la subiect. Vorbeai de barbă, Vasile. Cea de-a doua problemă, rea firul discuției capitanul meu, se referă direct la domnul ăsta, Barb. De ce vrea să plece în linia întâi? Dacă și-ar fi exprimat dorința asta acum o săptămână sau două, nu mi-ar fi trezit niciun fel de suspiciune. Mi-aș fi zis poate, un om răsucit. Și le pace. Astăzi însă, dorința lui mă neliniștește. De ce? Să presupunem că barba este un agent hitlerist. De când se află printre noi, a învățat toate sistemele noastre de cifrare. Noi care nu avem habar de acest lucru, ne lăsăm convinși de argumentația sa și îi dăm voie să plece în linia întâi. La prima ocazie, dumnealui o șterge dincolo și duce aplacon Hitleriștilor toate secretele noastre, inclusiv acela care interesează în mod expres abverul, principiul pe baza căruia funcționează mașina de cifrat. Dragă, meu, argumentația ta nu prea stă în picioare. Și de ce, mă rog? Pentru simplul fapt că Barbo nu poate fi agentul abverului. Dacă ar fi, de mult ar fi transmis dincolo ceea ce știe, cu toate că transmiterea informațiilor nu e o treabă ușoară. În al doilea rând, cei de la Abver, probabil își ei că noi nu vom accepta să dăm drumul în linia întâi unui cifrator, fără să întrevedem posibilitatea prizonieratului. Iată așadar motivele pentru care nu cred că argumentația ta stă în picioare. Nu vreau să înțelegi prin asta că barbă este deasupra oricărei bănuieli. Dacă nu este el agentul, ar putea fi complițiile lui, deși personal mă îndoiesc și de acest lucru. Capitanul meu ridică din numeri. Nu știu, poate că ai dreptat. Drept să spun, parcă mi-ai luat o piatră de pe inimă. E îngrozitor să simți că ești înconjurat de oameni în care încep să nu mai ai încredere. Totuși, nu-mi să din minte de ce vrea să plece în linia întâi. Asta e cu totul altceva. Dacă are vreo legătură cu ceea ce ne preocupă la ora actuală, până la urmă vom afla. De un lucru poți fi convins, că în niciun caz nu-i vom da drumul. De altfel, mâine trimisul marelui stat major va fi printre noi. Sper că ne-au trimis un om capabil care să ne ajute efectiv. Acum însă, haidem la popotă. O pană de motor îndrăcită. Și ce se poate întâmpla când se confunde punctele cardinale? Lumina zorilor părea murdară. Departe tare l-a răsărit, de dinapoi a unor dealuri, Ca o ploapă uriașă și roșie, soarele abia pornea să urce încet, silnic parc. O liniște ca de de lume stăpânea atot biruitoare de la un capăt la altul al satului un sat mare cu așezări frumoase din cărămidă, cu acoperișurile de țiglă roșie. Biserica își înalța semeață turnul înalt în stil gotic. Din cauza luminii difuse, turnul părea și mai semeț, parcă atingând cu vârfului lui tăriile înalte. Într-o casă de pe ulița principală a satului fusese instalat abia de câteva ore eșalonul înaintat al postului de comandă al diviziei. Într-una din încăpere, generalul Popincariu Marius, locotenentul colonelul Barbat și capitanul Magureanu Tiberiu, șeful biroului trei operații, stăteau aplecați deasupra unei hărți. Alătura, într-o încăpere mai mică, doi furieri de la biroul trei și un sergent major dactilograf despachetau dintr-o ladă rechizite și niște suluri cu hărți. Într-o altă încăpere, capitanul Smeu, împreună cu trei cifratori, aștepta ordine cu mașina de cifrare pregătită. Capitanul își trăsesă un scaun în dreptul ferestrei și privea afară, în ograda pustie, care, în lumina firavă a zăurilor, părea presărată cu cenușă. Doi din cifratorii dormeau în poziții incomode. Cel de-al treilea se distra mângâind un motan care îi se suise pe genunchi. În curte, un soldat transmisionist era pe punctul de a termina instalarea firului telefonic. Lucra fără să se grăbească și fluiera. Melodia suna stranii liniștea până atunci, de nimeni și nimic tulburată. Deodată și nu departe, duduiu un motor de camion care încetă îndată. Zgomotul tulbură somnul celor doi fraturi. Ridicară capetele de pe masă, căscară, pe urmă începură să se foiască în căutarea unei poziții mai comode pentru dormit. Dar somnul se călătorise între timp și ei rămasă rătreji. De altfel, emoția, evidentă la toți cei mai dinainte treji, puse stăpânire și pe ei. Nu era pentru prima dată când li se întâmpla aceasta. De fiecare dată, înainte atacului, simțiseră la fel. Clipele premergătoare sunt cu cutremurătoare nu numai pentru cei care vor participa direct la luptă, dar și pentru aceia care, în imediata apropiere a frontului, urmăresc desfășurarea bătăliei. Știau cu toții că peste câteva minute se va dezlănțui atacul. Și mai știau că de data aceasta era vorba de o adevărată ofensivă, la care aveau să participe toate unitățile diviziei. Fiecare se întreba cu neliniște, va izbăti oare infanteria să scoată pe hitleriști din poziții?» Pentru că acum se știa precis că inamicul adusese între timp întăriri. În așteptarea clipei hotărătoare, cei care aveau ceasuri și le consultau mereu, și această îndelernicire devenise aproape un tic nervos. De acum trebuie să înceapă. Își dădu cu părerea unul din cifratori, părăsind scaunul pe care stătuse și venind la fereastră ca și când de acolo ar fi putut vedea cum avea să se desfășoare atacul. Afară în curte, un vițel început să sub subțiri și tremurat. Câteva rați măcă alarmate fără motiv. Gospodina Case o femeie înaltă și frumoasă, ieșit din casă și lipăind cu picioarele goale prin colbul o grăzii, se îndreptă fără să se grăbească spre coșarul vitelor.